Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Allahumme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeta min lisani yafqahu qawli. Allahumme arinal hakka hakkan ve erzukna itibaehu ve arinal batila batlan ve erzukna şinabe. Sonra amma ba'd. <coughs> Buyun ikinci dersimiz de Allah'ın zinası fıtır dersiyleydi. Okuduk Ayələrini oxuyacaq, tətbiq edəcək Və biz dedik ki, orucluğun ən əsas səbəblərindən də biri Allah'tan qorxudur Necə Allah subhanə dedi ki Ey iman edənlər, oruç tutmaq sizdən əvvəlçilərə fərz olundu kimi Sizə də fərz olundu ki, bəlkə Allah'tan qorxasınız Deməli, orucun məqsədlərindən nədir? Əsası Allahdan qorxudur. Və bu Allahdan qorxunu artırmaq üçün də Allah əs.ələ bizə çoxu ibadətlər verib. Və o ibadətlərin ən əsaslarından, ən xeylilərindən, ən sababı çox olunan Allahın kitabını oxumaqdır. Və ümmətin ən xeylilərindən olmaqdır. Peyğəmbərimiz s.a.v. həssələrinin birində buyurur, Xeyrukum mən tə'alləməl Qur'an və əlləməhu Sizin ən x xeylil Ümmətin ən xeyirləri Quranı öyrənən və onu örgədənlərdir. Həmçinin dediyi ki, Quran oxumaq lazımdır ki, çünki Quran oxuyanlara bu Quran qiyamət günü şəfayətçi olacaq. Peyğəmbərimiz s.a.v buyuruyor ki, İqra'u l-Qur'an fəinnəhu yəti şəfi anli əshəbihi Şəfi anli əshəbihi Quranı oxuyun, çünki Quran qiyamət günü oxuyanlar üçün şəfayətçi olacaqdır. Və bilmək lazımdır ki, Hər bir qarı, hər bir Qurani-Kərim oxuyan, Quran-Kərim oxuyarsa, hər bir hərfinə 10 səbəb vardır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam hadisdə buyurur ki, kim Allahın kitabını oxuyarsa, onun üçün səbəb var vardır. Wal hasenatu bi'ashri amsalha. Və bu səbəb də deyir 10 mislindədir. Yəni hər bir hərfinə görə 10 səbəb alacaqsan. Allah uqva. Deməli, bir dənə hərf oxuyacaqsan, Allah Subhanahu adəm, məsələn, Bismillahir Rahmanir Rahim deyəcəksən. Tox 17 hərf var. Hər bir hərfinə görə 10 səhab alacaqsan. Yəni bundan xeyrin nə ola bilər? Hansı xeyrlər ola bilər? Və səhər-sər Sübhdən sonra biz deməli oxuduq, Fatiyəni izah etdik. Bu inşallah Baqaranı oxuyacağıq. Və bəzi yerdə mən izah edəcəyəm, ele bəzən siz izah edərsiniz məsəl və, və görərsiniz Yəni necə oxunmalı lazımdır. Başlayırıq. Həm burana baxsın, alətsmadır ki, Bismillahir-rahmanir-rahim. Və alətsmadır ən birinci ayədə Alif, Oxuduğumuz bu aya hərflərdən ibarətdir. Və təcvid elmində buna nə deyilir? Məddüləzim və bu məddüləzim ne deməkdir? Adından da məlum olduğu şümin uzalılması lazım olan məddir. Və bu, əsasən həriflərdə baş verir. Və bu, oxuduğumuz bu həriflər xuruf-ül-müqattağa adlanır. Yəni, müqattağa kəsilmiş həriflər. Yəni, ərəb dində olan 28 hərfin kəsilməsinə yaranan həriflərdir. Və bu hərifləri uzatmaq təcvid əhkamına görə, haf-sanasim qirayətinə görə vacibdir. Yəni, altı əlikə uzanmalıdır. Və ayə fikir versiniz üç dənə hərif var. Birincisi əlif, ikinci lən və üçüncü mim. Və bu hərifləri oxuyanda ə, lə, mi oxumuruq. Oxuyuruq, yəni, bu gün həriflərdə, huruf-ül-müqad təriflərində özü deyilir. Məsələn, əlif, lən, mim, nun, qaf. Yəni, hərif ərəb dinlə necə o formada da <coughs> deyilir. Tərəf solunur. Yaxşı, sual çıxır ki, Üç dənə hərif var, var və bunların ikisinin üzərində dalığa işarəsi var. Yəni, bu dalığa işarəsi onu bildirir ki, bu üç hərifin ikisində altı hərəkə uzatmaq lazımdır. Oxuyuram, fikir verin. Amma birinci hərif isə əlifdir, olduğu kimi oxuyur və deyirik, fikir verin, əlifləmmim. Artıq üç hərifin ikisini uzatdıq. Əlif hərfin isə olduğu kimi dedi. Və Ve fikir verdik ki, ləm nəl, yəni ləmin sonuyla mimi əvvəli birləşdi. Şəddələndi. Və bu da məddül-ləzim növlərindən də hansı idi? Məddül-ləzim harfiyyun, məthəqqəl. Məthəqqəl nəyə görə? Çünki şəddələnir. Yəni yani, əcər, yani, dediğimiz söz nədir? Məddül-ləzim, yəni lazım olan məddül. Yani uzadılması lazım olan, harfiyyun yani heriflerde baş veren. Yani bu meddül lazım dediğimiz bu, adlandırılmaz meddül lazım. Tecvid ilminde, Qur'an-ı Kerim'de hem heriflerde olabilər hem de sözlerde olabilər. Meselən sözlerde olan misal Allah aşkına deyil, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِّينَ Bu sözlerdədir. Meddül lazım, kelimi, mutakqa. Və amma bu isə həriflərdədir. Aydın oldu. Deməli, bu cür ibarətdə görsəz, Qurani kərimdə bir hərifdən də ibarət ola bilər. Məsələn, Allahusmaq deyir, bir hərif. İki hərifdən də ibarət ola bilər, üç hərifdən də ibarət ola bilər və hərdən də beş hərifdən ibarət ola bilər. Beş hərifdən ibarət olmaq, məsələn, ən adi bir misal, ən, ən bariz bir misallardan ə, Məryəm sürəsinin əvvəli. Alaşmadır ki, Kaf ha -hə ya -yə in sad. Yəni hərflərdir. Yəni hərflərin toplusudur. Yaxşı, bunun izahı nədir? Mənası nədir? Təfsir alimləri burada yəni bu mənanı Allahı bıraxdı. Yəni hərə bir söz dediyi üçün ən səhih doğru fikir budur ki, şey. bunların mənasını Allah Subhanahu bilir və ola bilsin alaşma bu hərflərə and Məqsədimiz, məli, əgər bu cür ibarətlər olarsa, həriflər olduğu kimi oxunur. Yəni, nə mələ olduğu kimi oxunur? Ə, B, İ oxunur. Əlif, B, T, F, C, M, H, Necə adlar var oxunur. Və fikir versəz, üç dənə hərif, üç dənə hərif var. Onların ikisin üzəyində dalga işarəsi bu həriflərin məddül ləzim olmasına dalalət edir və bu həriflərin ikisinin, üç hərifdən ikisinin, av tərəkə uzatmasına dəvalət da, edir. Ayrıq nə oldu? İkinci ayə. Allah Osman ki, <tuhlar> Zəlikəl kitəbulə rəybə fih hudəllil muttəqin Deməli, Zəlikə sözündən sonra, Zə hərfindən sonra balaca bir xət var. Balaca bir, yani apostrofa oxşuq bir xət var. O xət, ərəb dilində əlifi əvəz edəyən bir şeydir. Yəni, Gizdin əlifdir. Məsələn, taşı biz deyə bilərik, məsələn, bə, tə, fə, hə, yəni bunu yaza bilərik əliflə. Amma ərablərdə hərdən bu gün ifadələr, balaca xətnə, yəni zəlikədən sonra, bazı zə hərifindən sonra gələn, balaca bir xətnə, nə deməkdir? Əlifi bildirir və iki hərəkə uzadılır. Zəlikə, zəlikə, və gizdin əlifdir. Oxumuruq zəlikə, oxuyuruq zəlikə. Sonra dağım edəm. Zəlikəl kitəbu. Kitə, həmçin təhərifindən, kitəb sözündə olan təhərifindən sonra gələn həmin bu, bu xəyət, balaca bir xəyət, bu da əlifdir. İki hərəkə miqdanından olur, uzadılır. Zəlikəl kitəbu, kitəb, iki hərəkə. Kitəbu lə Gördüyümüz bu üç nöqtə, yəni hər bir sözdən sonra gələn bu üç nöqtə, Biz bunun qaydasını keçmişdik və dedi ki, bunun qayda qaydasında 3 tənə rəy var. Amma ikisi daha səhidir. Ya bunların ikisində dayanma, ya birincisə dayanmaq, işinizdə keçmək. Və ya birincisə keçmək, ikincisə dayanmaq. Yəni nədir qəsdim? O deməli ki, məsələn, birincidə dayanıb ikincisə keçmək. Oxuyuram: oh, "Zalikal kitabul-rayb". Artıq birincidə dayansaq, nə olur? Meddullin olur. Meddullin nə nəydi? nə idi? Nə idi leyn? olarsa və bu sözdə vəkf olarsa, bu zaman medlini. Yəni medlinin nə sözü ərəb dilində yumşaq deməyir, uzatmaq deməyir. Ərəb dilində iki hərfi var ki, bunlar vav və ya hərflərdir ki, hansı təcvid elmində, təcvid əhkamlarında bu hərflər sukunlu olarsa və bu sözlərdə vəkf olarsa, yəni dayanılarsa, bu iki, 4 və ya 6 hərfin miqdanında uzadılır. Buna aid məsəl alınmadır li ila fi qureyş ila fehim rihlatash həmin bu li ila fi qureyş ha ila fi rihlatash shitai was sayf felya'budu rabb bu sözlərdə olan bu y hərfi dartılır nəyə görə dartılır Çünkü sukunludur və o həmin sözdə vəkf olunur həmin bu rayb sözündə də fikir versəsiz La rib la rib ya yəni, sukun var və həmin sözdə dayanılır və biz əgər biz dedik ki üç dənə bu nöqtə hansı iki dənə nöqtə də 3 yəni 3 3 dənədən ibarət olan bulan bilisə dayanılıb kinizə keçmək lazımdır. Oxuyuruq Və fikir verdiniz ki b hərfinə biz vurduq. Nəyə görə b hərfinə vurduq? Çünki təcvid elmində 6 dənə hərf var ki buna da qalqala hərfləri deyirlər. Huruful qalqala və qutbucət dilir hərflərə qaf, ta, ba, cin, dal. Daha doğrusu 5 hərf, düzdür? Həmin bu 5 hərfin sonunda əgər sukun olarsa, bu 5 hərif əks səda verir. Məsələn, quluhu vallahu ahad, Allahu samad, lam yalid və lam yulad, və lam yakullahu kufuvan Əks səda verir. Həmçinin ba hərfi də bunlardandır. Hansanslar -ha idi qaf, tə, ta, bə, cim, dəl. Yani, məsələn, bə hariflə. Məsələn, Təbbət yədə ebi və təbbə. Və təbbə. Yəni, nə bilir, əksədə hansı bu beş hariflə bir qaf. Məsələn, el-həqqə, el Və ya cim, Və ya, məsələn, bə. Məsələn, təbbət əbi əbiləhabin və təbb. Hə? Iqra surəsində keçədə o cümlə var. Ha, Iqra bismirabbikəlləzi xaləq. Düzdirə qalaşmışam. Həm ki, Iqra surəsində birinci ayədir. Bu hərflərdən biri sukunlu gələrsə, sözün sonunda gələrsə, bu hərflər əks səbə verir. Yaxşı, burada biz dedik ki, 2 dənə qayda var. Biz ikisini götürəcəyik. Bu 3 nöqtə nə demək idi? Birincidə dayanım, ikincidə keçməyəm. Zalikal kitabu la rayb fihi hudallil muttaqin Bu birinci qayda. Və ikinci ən məşhur olan qayda odur ki, şey. birinci də keçmək, ikincidə dayanmaq. Və ən məşhur da budur. Zalikal kitabu la rayb fihi Bizdə keçdik, bizdə dayandıq. Hudallil muttaqin V Ve fikr verdisə Vəlikəl kitəbulə raybə fiyy Sözünü uzattım. Nəyə görə? Çünki biz dedik ki, mədl-arid, mədl-arid, məl hər hansı bir sözün sonu əlif, vəviyə, e, həriflərlə bitərse və bu sözdə vəkfə olunarsa, dayanılarsa, mədl-arid lissukun baş verəy. Yəni, bu ne deməydi? Sen burada, tecvidə əhkəmələ görə, hafz-ə görə, üç formada uzara bilərsin. 4 hərəkə, Ve altı hareket. Misal, elhamdülillahi rabbil alemin. İki hareket. Düzdür. Neye görür? Çünkü sonu el alemin. Yedi, uzatmaya Uzatma ya. İki hareket. Hemçinin dört hareket. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hemçinin altı hareket. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hemçinin la raybe fih. Sözünün də sonuna fikir versez. Deməli, nə olur? Yə, Ye, yədi və uzatmadı. Və fihi, bu nəsi Fihi. Amma biz deyik ki, əcər hər hansı bir ayənin sonu və ya hər hansı bir sözün sonu əlif, yəni ə, i, u və in, un ilə bitərsə, bu sözün sonları sukunlu olur. Yəni, nə demək istəyirəm? Məqsəd olur ki, əgər tutaq ki, sözün sonu ə ilə bitərsə, mə, məsələn, Elhamdülillahi Rabbil alemine. Orada dayanmaq istəyək, elə okumuruk. Okuyuruk. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Sükun. Və əyi olarsa, həmin qayda sükun edilir. U olarsa sükun edilir. Un olarsa sükun edilir. İn olarsa sükun edilir. Yalnız əndə, ənd. Mesələ, rahîmen sözü. Rahîmen sözündə, rahîme sözü iki hərəkət miqdarında uzanır və ən olur ə rahiman olur rahima eçər ki olur. Və burada da fikir verdiz ki, la raybə fihi, Amma burada dayandığıda nə oldu? La raybə fihi. Ay doldu. <gülüyor> sonra alaşmadığı ki, huden huden lil muttaqin. Ay fikir versəsiz, birinci hə, sonra də üstündə Ən və yədir. Bilmək lazım ki, bu yə dayaqdır. Yə oxunmur. Hudən lil muttəxin. Amma fikir verdi ki, biz oxuyanda dedi ki, hudə lil muttəxin. Əni demədik. Niyə? Səbəb? İdgan biləğunə. Yəni, bu və nə deməkdir? İdgan biləğunə. O deməkdir ki, əgər hər hansı bir sözün sonunda Ən, in, un və ya skullunun olarsa və bu ən, in, un və ya sonra Läm və Ra gələrsə, bu zaman ənin nəsi, inin nəsi və unun nəsi itəcəkdir və ləm və Ra hərfləri şaddlanacaqdır. Yəni iki dəfə deyiləcəkdir. Hudən lilmuttaqin. Fikir verin, hətta lil lilmuttaqin sözün Lə hərfində şaddə var. Nəyə görə şaddə var? Bildirsin ki, sənə bu Hudən lil ən oxunmur. Oxunmur Hudə lilmuttaqin hudəl lil muttəqin. ən olur, ənin in nısı oxumur. Çünki idqam biləğunlə baş, baş verdiyi üçün və idqam baş verdiyi üçün və idqam biləğunlə dedi ki, ən-in-un və əs sonra lən-vəra hərflərindən biri gələrsən, məsələn, burada lən hərfi gəldi. Hudən-əndi və sonra lil-muttəqin, ayə fikir lil-muttəqin və bunu sənə bildirmək üçün əgər Hər hansı bir ləm və ra hərfinin üzərində şəddə taparsansa, bu o deməkdir ki, özündən əvvəl gələn ən, in, un və ya sükunlu nunun mı səsi ən olacaq ə, in olacağı i, un olacaq u. Yəni məsələn, hudə, hudən olacaq hudəllil muttəqin, aydındır da, hə, və əl-muttəqin sözündə də ki, həmin qaydadır, uzadılır, 2, 4 və ya 6, mədl-ardi sükun qaydasına görə, lil muttaqin lil muttaqin 2 4 6 və ayənin sonuna baxsasız ayənin sonu lil muttaqina lil muttaqina yəni nədir? Fetha. Amma dayandığımız üçün, vəqf etdiyimiz üçün bu ə oxunmur. Ə 3-cü ayə Allah Osman deyici Əllazina yu'minuna bil-ğaybi və yuqimuna-s-salata və mimma razaqnahum yunfiqun Deməli, əllazina sözündə Ümumiyyət, əlləvi ilə sözün əvvəli vəslədir. Yəni, nə, nə deməkdir vəslə? Hər bir hərəkə yoxdur. Yəni, belə bir işara var, vəslə işarası. Vəslə ilə ərəb dində vasalə sözünə gəlir. Yəni, iki sözü bir-birinə bir birləşdirmək deməkdir. Yəni, bu nə anlamdadır? Bu ona görə qoyulub ki, əgər mən birinci ayənin sonundan ikinci ayənin əvvəlini birləşdirsəm, oxuyacam, məsələn, bina baxın, Zalikal kitabu la rayba <gülüyor> fihi hudal lilmuttaqina alladhina yu'minuna bil geyb hudal lilmuttaqina alladhina yu'minuna bil geyb Deməli vesle işarəsi ona göre qoyulur ki iki sözü iki ayənin sonunu və əvvəlini birinci ayənin sonunu və ikinci ayənin əvvəlini bir-birə birləşdirmək istədikdə bu işarə qoyulur və həmin birinci ayənin sonunu ikinci ayənin əvvəlində birləşdirmək olar. Həmçinin yu minunə. Fikir verin, mən oxudum ki əlləvinə yu yu və demədim ki yu minunə. Yəni, çoxumuz əksər etməyiz oxuyanı deyir ki, yu minunə. Bu cür oxunuz səhvdir və əsr oxunuş əlləvinə yu minunə. Və fikir verin ki vavdan sonra vavın üzərində yəni sukun var Və bu sükundakı nədir? Yəni, bu cür rast gələr, gələrsə, həmin bu damma vurğulanacaq. Yəni, nə məhələ vurğulanacaq? Hafızan Asim görə, sən bunu deyəcəksən ki, yu, yu, yu minuna. Başqa qirayətlərdə isə, ola bilsin, varş və s. qirayətlərdə eşitsəz oxuya bilərlər. Məsələn, əlləzina yu minuna bilğayib, yu minuna bilğayib. Amma oxudun bu qirayətdə, haf sanasma görə nəyinini sındırmaq lazımdır və yu minuna bil geyb. Yaxşı, mən səsə so sal verəm. Əgər bil geyb sözündə bayansan və desəm ki, alladina yu'minuna bil geyb. Kim mənə izah eləyər? Yəni nə, nəyə görə mən yəni uzatdım və nəyə görə bəni vurdum? Buyur axı, ya qari, fəzəl. Nə, nəyə görə mən dedim ki, əlləzīn yuʼminūna bil-ğayb. 2 dən sual. Nəyə görə yəni uzatdım və nəyə görə bəyni vurdum? Buyur. Medl-dil baş verdi. medl ya oksla vav və ya oksla. Bəli. O, man beye, man beye, man beye. Bəli. Bəli. Yaxşı. Yani, Bəs nəyə görə bəyni vurdum? Dedim ki, yu'minunə bilğəyibə. E, Çünkü bə hərfi də qalqala hərflərdəndir ki, qutbucəd. Beş hərfi var ki, qutbucəd sözündə cəmləşmişdir. Qa, qaf, ta, bə, cim, dəl. Və bu hərflərin birini hər hansı bir sözün, hər hansı bir ayənin sonunda, sükunlu halda, etsəniz sukunlu formada versəniz, bu hərflər əks səda verəcəyini. Yəni qalqalı ərəb dilində əks sədadır. Quluhu vallahu ahad ahad fikirin söyləmədim ki ahad ahad. Çünki nədir dalva? Həmin bu dalda qutbucət hərflərindən, yəni qalqala hərflərindəndir. Və davam edək Allahu səndə iki. Allazin yu'minun bil-ğaybi və yuqimunəssalah və dayandım saləh ümmən temərbutə deyilən bir şey var ərəbdən temərbutə temərbutə yani bağlanmış tədi əcəb her hansı bir ayənin sonunda bu temərbutə olarsa məsələ əs-saləh sözünün sonuna baxın, yəni hədi amma üzəndik ki də nədi? nöqtə var, bu temərbutə adlanır Yəni nə deməli tə oxudur. Bunu birləşdirsək o oxuyuruq ki, şey, alladina <tülüyor> yu'minun bil-ğaybi və yəqimunəssalata və salata Amma burada bayansa bu təmərbut olur nə? Hə olur. Məsələn, elqari'a malqari'a. <tülüyor> Bunun əsli <tülüyor> elqari'atu malqari'atu. Əsli budur. Amma bayandığımız şin bu təmərbut oldu nə? Açıldı və həyə çevrildi. Deməli bir dənə qayda, əgər hər hansı bir ayənin sonunda təmər bu tənə taparsınızsa və bu təmər bu tə olarsa, sukunlu halda olarsa, tə yox hə halına çevriləcək və oxunacaq. və yuqimunəssalə. Sonra və mimmə və mimmə yəzə saxlayın. Ərəb dilində iki dənə hərfi var ki, bunlar ğunnə hərfləridir. Bunların biri mim hərfi və kinsə nun hərfi. Əcəl mim və nun hərfinin üzərində şaddə olarsa, yəni şaddə 2 dəfə demək olarsa, yəni 2 dəfə deməkdir, yəni 2 yəni hərfi ikiləşdirmək deməkdir. <gül> Ənnə, əmmə, innə, innə. Yəni bu nunla mimin üzərində əcəl şaddə olarsa, bu hərflərin xasiyyətindəndir ki, uzanmağı sevir. Misal qul əuzubirabbinə. Malikin nas ilahinnas Bu hərfin xüsusiyyətindəndir ki, və ən çox da uzanması sevən nun hərfidir. Yəni bunu əməsəm 2 hərəkət, üç hərəkət, 4 hərəkətəki hərəkə uzatsan, heç bir problem yoxdur və uzatmaq olar. Həmçinin bu hərflərdən biri mimdir və mim. Firmanım mən uzatdım və dedim ki, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ومما مم uzat nəyə görə? Çünki mim hərqi gəldi və öz əlində şaddə gəldi, təşdid gəldi, yəni ikiləşmə gəldi. Və bu nun və ya mimi əgər bu halda görərsizsə 3, 4 hərəkə uzatsaz, heç bir problem yoxdur. Həmçinin və dedim ki, "Wa mimma razaqa razaqa." Nə görə belə oxudum? Qalqala. Çünki qalqala var. Hansındandır? Suq. Suqra. Nə niyə? Aşı Çünki ayənin ortasından gəlir. Yəni ək qalqala sözünün mənası əks səda verəndir. Və bunlar hansı hərflərdir? Qaf, ta, cim, bə, dal. Aydın oldu? Hanslardır? Qaf, Qaf, ta, bə, cim dal qutbucat sözü qutbucat qaf ta ba jim dal əgər bu hərflərdən birini sukunlu halda sukunlu halda olarsa bu hərflərdən biri bu həriflər əks səda verir məsələn razak baxın sukunludur razak razak sukunludur və sukunlu olduğu üçün oxuyuruq vəmə razak وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Çünki nəyə görə? Qalqala, əksada, baş verdiyine görə. Həmkinin, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Nundan sonra gəlin o balacaq hət nə idi? Əlif idi. Neçə hərəkədi? İki hərəkədi. Gizlin əliftir. Əgər Quran bu cür balaca bir xətti, yəni balaca bir apostrofa oxuşar bir şey tapsanız, yəni bu formada razaqnəhum sözündə nədən razaqnə nuns hərfindən sonra gələn ıı, bu cür işələni tapsanız, iki hərəkə uzatmaq, ixtiyarınız var, iki hərəkədən çox uzatmaq olmaz. Oxumaq olmaz ki, va mimmə razaqnəhum olmaz. İki hərəkə, va mimmə <coughs> razaqnəhum formasında <coughs> uzadılır. Həmçinin yunfiqun sözündə oxudum ki, wemme razaqona hum yunfiqun. Nə əsasən mən dedim ki, yunfiqun və oxumadım ki, yunfiqun. Çünki nə nə baş verir ixfal. İxfa qaydası və ixfanın mənası nə idi? İxfa gizlətmək. Nə gizlətmək idi? Hə? Ya qarı nun səsini burunda gizlətmək idi. Yaxşı, bu ixfa nə zaman baş verər? Sonra 15 hərif gələrsə və bu 15 həriflərdən biri, fəhər hərifidir ki, gəldi. Yaxşı, biz nə zaman bilə bilərik ki, yaxşı, biri məsələn deyə bilər ki, mən bu 15 hərifə əzbəlləyə bilmirəm. Nə Biz ona cavab verir ki, baxın ayən üzərində, nunu üzərində, nun üzərində heç bir hərikə yoxdur. Nə s var, nə ə var, nə i var, heç bir hərikə yoxdur. Yun-fiğun. Və əgər bu halda, nunu bu halda görərsənsə, o zaman nun hərfi burunda gizlənir. Yəni, nun hərfi tam verilmir və verilir buruna və oxunur ki, وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْ Bu nəsli yun, amma əgər, əgər ixfanı ifadə etmək istəyir isə, yəni, nundan enri, Dilin ucunu damağa toxundurmaqla yum, yum, fikun Düzdür. Amma ixfada isə, dilin ucunu artıq damağa toxundurmursan, damağa yaxın bir yerdə e, tutursan və səsi versən buruna. Oxunur. Yum, fikun, yum, fikun. Və uzatma da olmalıdır. Ən azı 2 və ya üç hərəkə. Ən azı. Yəni, ən azı bu cür oxumalıdır. Və yəni dedim ki, əgər bilməsəniz, oxuma, yəni heç kim məsə, deyə bilərlər ki, mən bu hərfləri necə əzmələyə bilərəm? Cevabıdır ki, əgər sukununun üzərində heç bir hərəkə olmazsa, məsələn, baxın, yun fikun sözündə, yun fikununun üzərində heç bir hərəkə, sukun yoxdur və bu zaman o deməkdir ki, ixfadır, nun hərfi buruna verilir. İzharda açıqdır, var sukun. Sun var, var, var. var. <gülüyor> Dördüncü ayə, Allah əsəməni deyir ki, والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرتهم يوقنون والذين يؤمنون بما انزل فikir verin bima sözünde bima sözünün üzərində əlifin üzərində bir dalğa var nə idi o odul meddül munfasıl ümən bu dalğa Uzatmanın, Quran-ı kərimdə uzatman əl əlamətidir. Əgər quran kərimdə bu cür dalga taparsansa, çox vaxt əlifin üzərində olur. Bu nə? Bu uzatma deməkdir. Yaxşı, burada Meddül-Munfasıl baş verdi və deyil ki, nəyə görə Meddül-Munfasıl baş verdi səbəbi nə idi? Əgər ayrı-ayrı sözlərdə gələrsə... Əgər əlif... Əgər yəni, ayrı-ayrı sözlərdə gələrsə... 3 4 6 2. O zaman 2-4 harika olsadır. Yani, <gülüyor> yəni, tutaq ki, bimə umzilə, fikir verin, əlifdən sonra öbür əlif gəldi, umzilə sözünün əlifi gəldi. Fə bu zaman Meddül-Munfasıl baş verir və dedir ki, Meddül-Munfasılın səbəbi o zamandır ki, əgər Medd hərfindən sonra, baxın bimə, Medd deyil o, yoxsa yox, mimdi, mümin üzərində fətəhə və sonra nədir? Əlifdir. Vəlim, Medd hərfi oldu uzatma edir. Bundan sonra elif gələrsə və bu elif ayrı-ayrı kəlimələrdə olarsa, bu zaman meddul munfasıl baş verir. Və munfasıl sözü ərəb dində ayrılmaq deməkdir. Yəni ayrı-ayrı kəlimələrdə bu qədə qayda baş verərsə, bu zaman 2, 4 və ya 6 hərkə uzadılır. Və oxuyuruq iki ilə tutaq ki, valləzînu yu'minûna <Sessizlik> bimâ unzil. Bimâ artıq hərəkət. <-kəl>. Amma 4 <tür> olar. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا UNZİLƏ İLƏYİK <إليك> Həmçinin altı da, bəli? Olar, olar. Həm, Həmçinin altı da olar. <gülüyor> وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا UNZİLƏ İLƏYİK <إليك> Aydın ne oldu? Məli, mədlumun faslı. <gülüyor> Yaxşı, unzilə sözündə fikir verdiniz ki, Nunu biz ney neynədir? Burundasad, gizlətdir. Niyə? Çünki burada da həmin qayda baş verdi. İxvadır. Və burada da nunu buruna vermək lazımdır. Və bunun da Quran-ı hikəmdə baxın, un zilə sözü nunun üzərində heç bir hərəkə yoxdur. Bu, o deməkdir ki, burada ixva baş verir və nun səsi verilir hala Allah. buruna və oxunur. Və alləzina yü'minunə bimə un zilə iləyik, <Sessizlik> bimə un zilə iləyik və nun hərfi açıq formada deyilmir və deyilmir ki un zilə, un zilə de bir səhvdir un zilə və damağa toxunmur çünki damağa toxunsa olacaq vəlləzīnə yü'minunə bimə un un bize lazım deyil un ne edir? <coughs> Dinin ucunu yakınlığında, damağın yaxınlığında damağın yaxınlığında saklayırıq Və bu zaman, okuyuruk şiir, وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Bakın, بِمَا اُنْزِلَ Unzile sözünde ihfa var. وَمَا اُنْزِلَ Unzile sözünde yine ihfa var. Min قَبْلِكَ Sözünde yine ihfa var. Amma ben burada okuyanda dedim ki, <gülüyor> Bima unzila ilayka wama unzila min qablika qablika. Yəni bənin elədim vurdum. Nəyə görə? Çünki burada qalqala baş verir və Ve qalqala hərflərindən də biri nə hərfi idi? B hərfi sukunlu olarsa bu zaman qalqala baş, baş verir. Buyur. Qalqala <gülüyor> əks səda. Yəni hərfi əks səba edirsə, əks səda. <gülüyor> Səs elədir ki, 2 <gülüyor> dəfə gedir əd təfsir lüğətin mənasını elədir. Bəli, lüğəti belə salamır. Həmçinin tamam edirik. və bil-axirətim yūqinūn. Və bil-axirə sözünə uzatdım. Niyə nəyə görə? Çünki bil-axira. Burada həmzə var və həmzənin üzərində fəthə var və fətdən sonra bir əlif var. Və bu əlif də oldu təbii mədə oldu ki, hansı ki, iki əlikə uzalınır. Ümmən yazıda saxlayın, Quray-ı bütün əl-əxirə, ahirət sözü, hansı iki əlikə Wabil Və bil-əxirəti, demirəm ki, və bil-əxirəti, deyirəm, və bil hum yuqinun. Oldu. Beşinci ayə, avasman deyir, <gülüyor> Ula-ikə alə hudəm min Rabbihim, و اولائك هم المفلحون اولaikə sözündə birinci əlifdir, sonra isə vavdır. Vavun üzərində sukun var. Bu sukun o deməyidi ki, hərdən bu sukun həm vavun, həm də əlifin üzərində ola bilər. Bu sukun, yəni yumuru formasında olan sukun o deməyidi ki, burada əgər vav varsa oxunmur. Yəni nə deməyidi? Bunun əsli, baxın, əgər bu sukun olmasa olacağı nə? Ulaiqa U-lə-i-kə Amma oxudum ki U-lə-i-kə Daha demədim ki U-lə-i-kə Nəyə görəd? Çünki vavun üzərində bu balaca sükun Sükun forması Yəni yumru sükun forması qoyul Yəni bu o deməkdir ki Buradakı olan Vav hərfi O xumur Bax mərq var Hə? Ən adı bir misal Məsələn ə, Kəfirun şüksəsində Allah Əsəbən deyir ki Qul yə əyyuhəl kəfirun A-hə Lə əbüdü mə təəbüdün vələ əbüdünə mə əbüd vələ ə nəa bidü mə əbətdü vələ ə nə Şilbərin əslində ənə sözü ərəb dilində ənə uzaddır iki hərfdə amma əgəl kəfirin surəsini atsaz Hansı cüzəm mədədi, orada əlfin özlərində belə bir, bir sükun işarəsi görərsiniz. Və bu sükun da onu bildirir ki, əlif var amma uzadılmır. Və lə ənə əbidun mə əbəttum. burada da vab var, amma bu sükun olduğu üçün bu nedir? Okunmur. Oldu? Orada da əlif. Orada da əlif okunmur. Və ulaykədə <Sessizlik> mədvar. Bu ya yani belə dalğalı bir şey var və bu dedik ki, nəyin əlamətidir? Uz maddu hə? muttasıl və uzatmağın əlamətidir və burada maddu muttasıl baş verir. Baş verir. Nəyə görə? Çünki uləikədə baxın uləikə və məddin üz altında belə bir balaca bir xə xətt var. O da əlifdir. Hə? Belə burada nə var? Maddu təbii var. Uzatma var. Hə? Və maddu təbii-dən sonra da həmzə gəlir. Və biz dedik ki, əgər uzatmadan sonra Əcər uzatmadan sonra həmzə eyni sözdə bir sözlə baş verərsə, bu zaman məddül-muttasır baş verir və 4 beş və ya altı ərikə uzadır və bundan az uzatmaq olmaz hafzana, simqraiyyətinə görə və oxumaq olmaz ki, ulaikə alə olmaz. Oxumaqsan, ulaikə alə, ulaikə alə, ay, nə oldu? Qədər həmzə cavabəsən, həmzə cavabəsən, həmzə Bəli. Mütləq yelmədiləmsə. O qayda olmaz. Başqası olacaq. Ol deyim, Mehmetullah lazımbəsən. Buyur. Burda gələndə sən 4, 2 4 6 istəyirəm oxuyursan. Yoxsa qəmgəz halqaların içində qıla 2 ya 4 ya 8, 4-cü ara. Tacvid alimlərinin qoyduğu qayda qanuna görə istəyimizə görə yox. Yəni nə məna? Tacvid alimləri qayda qanunlar qoyub ki, bu cür olarsa bu formada oxuyacaqsan, 2 oxu oxusasan, 4 oxu oxusasan 6 oxusas. Aydın oldu? Bu burdakı Dərsimiz məddül muttasıdır. Sən o dərsə bir dənə bax və onu bir dənə tezdən oxu, yəni, müraciə elə və anlayacaqsan ki, yəni qəstimiz nədir? Aldın, aldın, aldın, Və Osman deyir ki, Ulaikə alə, alə hudən min Rabbihim. Fikir verin hudən. Əsli nədir hudən? Amma biz oxuyandı, dedi ki, Ulaikə alə hudən hudən artıq nunu demədi və keşdi mimə. Nəyə görə? Çünki idğam, məəl, Qunna baş verdiyi, yəni idğam sözün mənası hərflə bir ilə girməsi maal qunna, yəni qunna ilə bir yerdə, yəni burundan çıxan səsdən bir yerdə olan bir səsdir. Və bunun da dediyi ki, əgər ən, in, un və ya skullunundan sonra dörd hərif gələrsə, yə, mim, va-nun bu zaman ənin nısı in nısı və unun nısı və nun özü itəcək və ikinci hərfə yəni ya ya ya-mimə ya, va ya da nunan olacaq şəddənəcək və nun hərfi, hərfi itəcək və burada hudən sözündə nədir? hudən əndi amma sonra mim gəldi və fikir versəz mimin üzərində şəddə var fikir verin hudən mim bu o ki yəni nunu oxuma avtomatis ki əndən keç mimə oxunur Hudən min, hudən min. Yaxşı, və oxuyanda dedik ki, hudən min rabbihim, min rabbihim oxuduq, Mir rabbihim, nəyə görə? İdgan, bilə, idgan, bilə idh... baş başverdiyi üçün, çünki sikunlu nundan sonra lən və rə hərfləri gələrsə, bu zaman nun hərfi nə olacaq? Bəli, birincidə, ma'l qunnə, yəni hudən min oxunur ma'l qunnə və ikincidə min rabbihim oxunur, min rabbihim min rabbim və fikir ver ra-nın ra üzərində nədir? şaddədir. Bu o demək ki, skununun oxu Və o qonun rabbim nəyə nəyə görə Əli səbəb oldu ki, skununun və ya tənvilərdən sonra ləm və ra gələrsə, bu zaman ən in un və skunun özü oxunmayacaq, ləm və ra isə şaddələnəcəkdir. Və silə deyilən bir işarə var orada, düzdür? Nə idi bu? Bu işarədə dayanmaqda olar, yəni, ayəni deyim, siz bilə səhəranı mən, mən kəstirləm, ulaika alə hudən min rabbihim, dayandım. Və burada belə bir işarə var, su ilə, sol, nəm yedi. Və burada biz dedik ki, təcvid anələr həfz anasını qirayətinə görə deyirlər ki, bu işarədə həm keçmək olar, həm də dayanmaq olar. Amma keçmək isə daha əfzəldir və oxuyuruq ki, məsələn, tutaq ki, Ula-iqa ala hudəm min Rabbihim ve ula-iqa humul muflihun Amma okumak da olar ve dayanmak da olar. Okumak da olar. Ula-iqa ala hudəm min Rabbihim ve ula humul muflihun Ne gəlir diyan Dayandın kifayətdir. Məsələn, ulai ka ala hudan min rabbihim va ulai kahumul muflihun. Yani Heç bir ara vermək lazım deyil. Dayandın və keçirsən. Və muflihun sözünün sonunda da ki, əlif va yədən biri nə deyib vav hərfidir və burada vav hərfinin e, meddül arid və burada da uzatmaq lazımdır yəni nə məna ardı 2 4 6 hərəkə uzadmaq olar və subhanak allahumma bihamdik və nasəluən la ilaha illa ent nastəğfiruk allahumma rutubek hədə və ma kana min təvfiqin fəminallah vahdə və ma kana min xətəən aw səhvin aw nisyān fəminni və